14 жовтня Коли я прийшов на її подвір'я, сірохвістка саме викупала щось і тягнула його в дім. Я переказав їй вчорашні події. Кішка не збагнула попередити, що кажанам нам віри немає, але визнала серйозність загрози від вікаря та його ватаги. Минулої ночі хтось, схоже, стрельнув із верхівки пагорба в них із джил на мітлі, змусивши зробити віраж і пережити кілька приємних моментів, ледь не врізавшись у демар. Доробивши своє, сирохвістка мовила. Я хотіла поговорити з тобою про кілька речей. Кажи. почнемо з найважливішого. Це тобі ліпше побачити. Я пішов за нею з подвір'я. Учора до констебля Тернса приїздив полісмен з Лондона. Повідомила вона. Ми з вапнюгою бачили його на гнігій кобилі. То що? Згодом Крудько помітив, як та кобила пасеться в полі і сказав про це мені як про щось дивне. «Ми обшукали ту місцину, але вершника ніде поруч не було. За трохи часу ми пішли звідти». «Треба було мене покликати. Я міг би взяти слід». «Я заходила, тебе не було». «Мав деякі справи. Хай там як. Що трапилося?» «Пізніше я була в іншому полі біля вас. Саме туди ми у і йдемо. Там злітало-сідало дві коворон, ніби вони щось поїсти знайшли». Як виявилося, саме так і було. Вони видзьобували очі полісмена, який лежав у бур'янах. Ось саме попереду. Ми підійшли. Птахів уже не було. Очей теж. Чоловік був в однострої, хтось перерізав йому горло. Я сів і заходився роздивлятися. «Не подобається мені це», – мовив я зрештою. Так я й думала. Заблизько. Ми ж через дорогу живемо. А ми ондочки, і ти ще комусь казала? Ні. Отже, це не один з ваших трупів. Або ж ти чудовий актор. Я похитав головою. У цьому жодного сенсу. Хіба ж, Джек, має магічної влади над якимось ритуальним клинком? А вовна є серп, то що. А в Растова дивовижна ікона, що її написав один божевільний араб, зрікшись ісламу. Аль-Хазет – персонаж Говарда Лавкрафта. Але чернець міг скористатися кухонним ножем – а в джил є мітла, та вона теж могла знайти щось, чим можна перерізати горлянку. То ти знаєш про ікону? Звісно. Моя робота – відстежувати знаряддя. Я ж спостерігач не забула. А в графа, ймовірна перстень, а в доброго доктора – чаша. Гадаю, це звичайнісіньке вбивство, але тепер ми маємо труп по сусідству, і не просто якийсь там труп. Труп полісмена. Буде розслідування, і визнаймо усі підозрілі особи яким є що приховувати. Ми збиралися пробути тут кілька тижнів. мого більше активних справ ми поки що робимо де інде. Тут ми намагаємося не привертати зайвої уваги. Але всі ми зайде з дивним минулим. Це добряче попсує плани. Якщо тіло знайдуть? Так. А ти не міг би вирити яму, зіштовхнути туди труп і закидати, як ото велетенську кістку? Щойно почнуться пошуки, свіжу могилу помітять. Ні. Його треба забрати звідси. «Ти досить великий, щоб його відтягти, може, до руїн церкви і скинути в отвір?» «Теж заблизько. І це може сполохати графа, який утече, щоб його бува не знайшли там люди». «То що?» «Я б волів знати, де він. Якщо він кудись перебереться, доведеться знов його шукати». «Я про труп». Перервала вона цікавий перебіг моїх думок. «Думаю, думаю. До річки аж занадто далеко». Але, може, я зміг би дотягти його туди з перервами та й скинути у воду. По дорозі є багато місць, де труп можна тимчасово ховати. А що з кобилою? Можеш поговорити з вапнюгою. Розкажи йому, що сталося, поясни наші резони. Коні часто бояться змій. Можливо, він би міг налякати ту конячку, щоб вона втекла до міста. Варто спробувати. Може, перевір чи впоришся з тілом? Я обійшов мертвого, схопив за комір, напружив лапи і потягнув. Він чудово ковзнув вологою травою. Та й не таким важким уже виявився, як здавалося. Так, можу рухати. Звісно, не одразу туди, але звідси принаймні заберу. Добре, піду нагляну, де там обнюга. Вона побігла, а я заходився далі тягти полісмена, з потвереного обличчя якого дивилися в небо. Цілий день я то тягну, то відпочивав. Двічі ховав труп. Один раз, коли поруч з'явилися люди, другий, коли прийшов час іти додому і робити обхід. Те, що в морській скрині, сьогодні знову здійняло бучу. Коли я тяг далі, повз мене таки протюпала кубила. До вечора я геть знесилився і повернувся додому подрімати і поїсти, сховавши мерця під деревця. Ще й пів шляху не здолав.